40. Apu segíteni akart kiválasztani a szertartás zenéjét, ezért meghívott minket egy estére a Clarence House-ba, vacsorára és koncertre. És elkezdtünk muzsikát válogatni, csodálatos, változatos zenéket. Teljes mértékben támogatta azt a kívánságunkat, hogy inkább zenekari zene legyen, ne pedig orgona muzsika, és különböző zenekaroktól játszott le mindenfélét, hogy ráhangulódjunk. Egy idő után átértünk a klasszikus zenére. Apu mesélt Beethoven iránti rajongásáról, meg pedig Chopin iránti lelkesedéséről. Mindig is szerette chopin mondta, de Kanadában egyre inkább függővé vált tőle, mert Chopin volt az egyetlen, akinek a zenéje megnyugtatta Gájt és Bogartot. Úgyhogy éjjel-nappal Sopent játszott nekik. Apu együttérzően mosolygott. Amikor az egyik darab véget ért, gyorsan újat indított el, és dúdolni, vagy a lábával dobolni kezdte a ritmust. Laza volt, szellemes, elbűvölő, én meg csak csodálkozva ingattam a fejem. Tudtam, hogy apu szereti a zenét, de azt nem, hogy ilyen szenvedélyesen. Meg annyi mindent kiváltott belőle, olyan tulajdonságokat hozott felszíre, amiket ritkán láthattam. Apu kisfiussá változott a jelenlétében. Láttam, amint a köztük szövődő kötelék egyre erősödik, és ettől megerősödött az én kötődésem is iránta. Olyan sokan szapulták meget, ezért melegség járta át a szívemet, amikor láttam, hogy apám úgy bánik vele, mint a hercegnővel, aki vé hamarosan válni fog és aminek talán eleve született.